6. Arra ébredek, hogy valami puha, szőrös dolog préselődik az arcomhoz. Ösztönösen védekezni kezdek, az ébrenlét és a támadó ellen egyaránt. Amikor reflexzerűen odasuhintok, suhintok, nem akarom, kezem egy vékony, meleg testbe ütközik, majd sértődött nyávogást hallok. Egy másodperc alatt felébredek, és felkapom a fejem. A nyakam merev, a félarcom arcom zsibbat és hangosan nyöszörgök. Megdörzsölöm az arcom és a konyha borító, viaszos vászon terítőre meredek. Itt aludtam el, egy széken ülve. Tirisz visszavonult, most biztos távolságban áll tőlem és vádlom méreget. Nem akartam, mondom reketten, feszült nyakizmaimat masszírozva. Nem tudtam, hogy te vagy az, azt hittem. Ekkor eszembe jut. Anélkül, hogy befejezném a mondatot, feltápászkodom, és a hálószobák felé sietek. Szmillánál minden szana széthever, a tegnapi raziám nyomán. De szinte észre sem veszem, csak az ágyat látom, az üresen álló ágyat. A párnán nyoma sincs szétterülő világos fűrtöknek, és a takaró alatt sem rajzolódik ki a pöttöm gyermektest. térdre zuhanok, arcomat szmilla ágyneműjébe fúrom, és beszívom az illatát. Ez nem lehet igaz. Talán még mindig alszom. Ó, édes Istenem, mondd, hogy álmodom. Add, hogy ez az egész csak egy álom legyen. Érzem, ahogy folytogat a sírás, ahogy összeszorul a gyomrom és a melkasom. Egy nyűszítő hang tör fel a torkomból, és furakodik ki a számonát. Valami azonban közém és az érzelmeim közé ékelődik. Egy gonosz kis hang a fejemben. Képmutató, suttogja. Ismét pont termek. A szemem továbbra is száraz. Kötelességtudóan belenézek a nagyobb hálószobába is, és megállapítom, hogy ott sem aludt senki az éjjel. A rosszul lét hullámokban tör rám. Elnehezül a fejem, mintha mégis ittam volna tegnap. Mintha kiürítettem volna azokat a rohat tüvegeket, amelyeket Alex hozott ide egyesével, pedig tudom, hogy erről szó sincs. – Hogy lehetsz ennyire biztos ebben? – suttogja a fejemben a kis hang. – Hogy lehetsz biztos bármiben is? – Tirisz a konyhában vár. Izgatottan legy ez a farkával, amikor előszedem a macskaeledeles zacskót, és töltök belőle neki. Persze emiatt keltett fel. Éhes. Pedig csak le akartam pihenni egy kicsit, és már is reggel van. Kelletlenül begyömöszölök kétszelet kenyeret a pirítóba, gépies mozdulatokkal jogkurtot öntök egy tányérba. Igyekszem nem arra gondolni, hogy mennyire abszurd ilyen hétköznapi dolgokkal foglalkozni most. De hát ennem csak kell. Így rákényszerítem magam. A pirítós ropog a fogaim között, a torkom sajog, amikor nyelek. Óvatosan a nyakamhoz nyúlok. Tekintetem átsiklik az asztal fölött, arra a helyre, ahol alig 24 órával ezelőtt még Smilla csücsült. Együtt jöttek be a konyhába. Alex két keze a magasban volt, egyikkel Smilla felsőtestét támasztotta, a másikkal a lábát fogta. Smilla repülőként lebegett Alex az apja fölött, és majd megfulladt a nevetéstől, amikor Alex megpördült vele, vagy nyaktörő zuhanó repülésbe fogott. Smilla feje egyszer aggasztóan közel került egy nyitott szekrényajtóhoz, a következő pillanatban pedig úgy tűnt, mintha Alex teljesen elveszíteni az egyensúlyát. Mégsem adtam hangot a tiltakozásomnak, nem akartam veszekedni, nem akartam zavarni. Végül Alex irányításával Smilla a szemközti széken landolt, Alex pedig nekilátott a reggeli előkészítésének. Közben Smilla összekuporodott, Lábaid behúzta a hálóinge alá, és szemével kíváncsian követte apját. Talán Smilla szintiszta és hamisítatlan boldogsága volt az, ami döntőnek bizonyult. Talán abban a pillanatban szilárdult meg az éjszaka folyamán hozott döntésem. Jó apuka! Jó apuka! Jó apuka! Még mindig magam előtt látom Smillát, de vonásai kezdenek eltorzulni. Ő ül velem szemben a konyhasztalnál, de közben mégsem. Hirtelen saját magamat látom, és a férfi, aki a konyhában mászkál, játékra és csintalankodásra készen, a saját apám. Apa, aki épp az imént ültetett le engem a székre, az erős testének és biztos fogásának védelmében töltött sok ugrálás, fejjel lefelé lógás és pörgés forgás után. Aki most szekrényeket nyitogat, fiókokat húzogat, és látszólag hétvégi reggelit készít, de végül csak locsok tovább, össze-vissza csinál mindent. Egy tányér kerül a fejemre, és szendvics helyett egy megvajazott szalvétát kapok. Amikor lehajol és megpuszil, érzem a reggeli szájszagát és a parfümöt, női parfümöt a bőrén. Anya jön be álmosan, kócosan. Kezével elfolyt egy ásítást, és apa valami bugyut a dallamot dúdolgatva odatáncol hozzá. Anya még mindig szája előtt tartja a kezét, de a mögött is jól kivehető, hogy arcán játszik. A világ leglököttebb pasasa az én férjem. Megcsókolják egymást, hosszan, bensőségesen, és amikor apa azt hiszi nem hallom, vagy hogy túl kicsi vagyok ahhoz, hogy megértsem, halkan odasúgja. Kösz a múlt éjszakát! Anya zavartan felnevet és a szemét forgatja, de azért örül, látom a csillogó tekintetéből. Én is örömöt és melegséget érzek belül. A szüleim szeretik egymást, és szeretnek engem. Megvan mindenem, amit csak kiváhat az ember. A számhoz emelem a kanalat, a kezem most alig remeg. Szép gyerekkori emlék, persze még szebb lenne, ha igaz lenne. Ha nem én találtam volna ki a nagy részét. Ha anya tényleg jókedvűen jött volna be a konyhába, nem pedig némán és kedveszegetten. Ha az apa szájából áradó szag egy hosszú nyitott szájal átalú éjszaka eredménye lett volna, nem pedig az esti mulatozás maradványa. És ha úgy tehettem volna, mintha nem tudnám hogy a bőréből áradó illat valóban egy nőhöz tartozik, csak hogy az a nő nem az én anyám volt. Egyre nagyobbat harapok, a kezemben szorongatott szendvicsre nézek, látom, milyen hevesen remeg. Görcsösen ráng a gyomrom. Mégis beletelik egy kis időbe, mire felfogom, hogy mi is történik. Amikor a felismerés eljut az agyamig, olyan gyorsan pattanok fel az asztaltól, hogy a szék nagy csattanással zuhan a padlóra. A következő pillanatban már a padlón dübörög a lábam. Tirisz puskagolyóként süvit a nappaliba a kanapé alá, de nincs időm egy ilyet macskára figyelni és nyugtatgatni. Felrántom a fürdőszoba ajtót, és berohanok. Épp, hogy felnyitom a WC fedelet, már is sugárban tör fel a hányás a torkomból.